Barack Obama már az első napon elkésett. Ott ültem az irodámban, a 47. emeleten, és vártam, hogy megérkezzen. Mint a legtöbb jogász munkája első évében, én is nagyon elfoglalt voltam. Rengeteg időt töltöttem bent a Sidley and Austin-nál. Sokszor az íróasztalomnál lettem, miközben próbáltam megküzdeni a precíz jogász nyelven írt dokumentumok soha nem a padó özönével. Ekkor már úgy tekintettem magamra, mint aki három nyelven is beszél. Ismertem a Southside Legend nyelvjárását, a borostyánliga hivatalos stílusát, és most már jogászul is tudtam. A cég marketinggel, és szellemi tulajdont érintő ügyekkel foglalkozó csoportjába vettek fel. Kreatívabb részlegnek tartották a többinél, mert a munkaidő egy részében hirdetésekkel foglalkoztunk. A munkámhoz tartozott az is, hogy gondosan elolvassam az ügyfeleink tévés és rádiós reklámjainak szövegkönyvét, hogy biztosan ne szegjék meg vele a törvényeket. Később rám bízták, hogy felügyeljem, Bárni a dinoszaurusz jogi ügyeit. Igen, ez számít kreatívnak egy jogi irodánál. A gondom az volt, hogy junior munkatársként a munkám során nem nemigen érintkeztem közvetlenül az ügyfelekkel. Én azonban igazi Robinson voltam. Egy kiterjedt család zajos közegében nőttem fel, és apám tömegek iránti természetes vonzalma formált. A magány ellensúlyozására üres perceimben Lorennel, az asszisztensemmel tréfálkoztam. Ez a végtelenül összeszedett, jó humorú, nálam több évvel idősebb afroamerikai nő kintült az irodám előtt, ő fogadta a hívásokat. Barátságos szakmai kapcsolatot ápoltam néhány munkatársal, és lecsaptam minden lehetőségre, hogy csacsokhassak a kollégákkal. De általában mindenki tele volt munkával, és gondosan ügyelt arra, hogy egyetlen percet se el. Tehát kénytelen voltam ott üldögélni az asztalomnál, egyedül az irataimmal. Heti hetven órát kellett eltöltenem az irodámban. Cserébe a körülményekre igazán nem lehetett panaszom. A város felett elláttam egészen a Micsigen tóig, amelyet nyaranta színpompás vitorlák petyesztek. Ha egy bizonyos szögben néztem, akkor megpillanthattam a száj sávját. Onnan, ahol ültem, a környék békésnek, szinte... Játékszerűnek tűnt, ám a valóságban több szempontból is teljesen más volt. A Southside egyes részei mostanra kihaltak, mert az üzletek bezártak és a családok elköltöztek. A Detroiti és a New Yorki afroamerikai közösségeket pusztító drogjárvány még éppen csak elérte Chicagót, de a problémák itt sem voltak kisebbek. Bandák háborúztak a területért, fiatal fiúkat szerveztek be, hogy vigyék az üzletet az utca sarkokon. A srácok pedig rájöttek, hogy kábítószerrel kereskedni jobban megéri, mint iskolába járni. A város gyilkossági rátája kezdett meredeken emelkedni, további súlyos gondok előjeleként. A jogi egyetem után visszaköltöztem a régi Szócsóri kerületbe, amelyet még viszonylag érintetlenül hagytak a bandák és a kábítószer. A szüleim időközben leköltöztek Robi és Teri hajdani lakásába. Felajánlották, hogy foglaljam el a gyerekkorom helyszínéül szolgáló emeleti lakást. Új kanapéval és a falakon elhelyezett bekeretezett metszetekkel dobtam fel. Időnként írtam egy csekket a szüleimnek, amely fedezte a számlák rámeső részét. Ez alig ha felelt meg albérleti díjnak, de ők váltig állították, hogy még sok is. A lakásomnak ugyan külön bejárata volt, legtöbbször mégis a földszinti konyhán jártam keresztül, amikor elindultam dolgozni, vagy hazaértem a munkából. Egyrészt azért, mert a szüleim hátsó ajtaja közvetlenül a garázsba vezetett. Másrészt azért, mert még mindig, és örökre, Robinson voltam. Igaz, hogy már annak a fiatal, független, diplomás profinak képzeltem magam, akivé mindig is válni szerettem volna. Mégsem akartam egyedül lenni. Még szükségem volt a mindennapi találkozásra anyával, és apával. Aznap reggel is megöleltem őket, mielőtt kirohantam volna az ajtón, és a kocsiba pattantam, hogy a szakadó esőbe bemenjek a munkahelyemre. Mondanom se kell, hogy pontosan menjek be. Az órámra pillantottam. Még mindig híre hanva sincsenek a fickónak, szóltam ki Lorennek. De nincsám, kiháltott vissza. Sejtettem, hogy jól szórakozik rajtam. Tudta, mennyire megőrít a késés. Barack Obama már jóval érkezése előtt felkavarta a kedélyeket a cégnél. Először is, még csak most fejezte be az első évét a jogi egyetemen. Holott mi rendszerint másodéves hallgatókat vettünk fel a nyári pozíciókra. De az a hír járta, hogy kivételes – Elterjedt róla, hogy az egyik harvardi tanára kijelentette, hogy még sosem volt nála tehetségesebb joghallgatója. Az a néhány titkárnő, aki látta a fiatal embert, amikor bejött az interjújára, azt mondta, hogy a zsenialitásáról szóló hírén túl még helyes is. Én azonban kételkedtem. Tapasztalatom szerint Elég egy majdnem intelligens fekete férfira öltönyt adni, és a fehérek már is megőrülnek érte. Kételkedtem, hogy ki érdemelte ezt a nagy felhajtást. Megnéztem a személyzeti jegyzékünk nyári kiadásában a fényképét, de ezt sem hatott meg. Széles mosolya volt, és kis strébernek tűnt. Az önéletrajza szerint Háváin született. Ettől legalább egzotikus Trébernek számított. Ettől eltekintve semmi említésre méltó. Az egyetlen meglepetés a találkozónk előtt néhány héttel ért, amikor megejtettem a bemutatkozó telefonhívást. Kellemesen meghökkentem a vonal túlsó végéről érkező hanghallatán. Mély bariton egy kicsit sem illett ahhoz a fényképhez. Újabb tíz perc telt el, mire végre bejelentkezett az emeletünkön a recepción. Kimentem üdvözölni. Ott ült a kanapén az a bizonyos Barack Obama. Fekete öltönyben és egy kicsit ázottan. Szégyenkezve elmosolyodott és elnézést kért a késésért, miközben megrázta a kezem. A mosolya széles volt. Ő maga pedig magasabb és vékonyabb, mint amilyennek képzeltem. Szemmel láthatóan nem nagy evő, és nem szokott öltönyt hordani. Ha tudta is, hogy csoda gyerek hírében áll, nem rátszott rajta. Elindultam vele az irodámhoz, és menet közben megmutattam neki, mit hol talál, ő pedig mindvégig csendesen és tisztelet teljesen figyelt. Nagyjából húsz perc elteltével bekísértem ahhoz a szenior partnerhez, aki a nyár folyamán az igazi felettese lesz, és visszamentem az asztalomhoz. Még aznap elvittem barakot ebédelni az irodaház földszintjén lévő elegáns étterembe. Ez volt a kellemes velejárója annak, ha valaki nyári gyakornok mentorává szegődött. Ürügyet biztosított arra, hogy finom étteremben ebédeljen, ahol ráadásul a cég fizetett. Barak tanácsadójaként gondoskodnom kellett róla, hogy jól érezze magát a munkahelyén, legyen kihez odamennie, ha tanácsra van szüksége, és megtapasztalja a nagyobb csapathoz való kapcsolódás élményét. Az elképzelés a cég minden nyári gyakornoka esetében az volt, hogy teljes állást ajánlanak nekik, amint megszerzik a jogi diplomájukat. Hamar rájöttem, hogy Baraknak nemigen lesz szüksége tanácsra. Három évvel volt idősebb nálam, közel járt a 28-hoz. Tőlem eltérően több évig dolgozott, miután lediplomázott a New Yorki Columbia Egyetemen, még mielőtt folytatta volna a tanulmányait a jogi karon. Feltűnően magabiztosnak látszott abban, Hogy merre akar menni az életben. Különös módon hián volt minden kétségnek, Ha bár első ránézésre nem lehetett megmondani miért. Az én siker felé tartó masírozásomhoz képest Barak a féle ötletszerű cikcak volt A különböző világok között. Ebéd közben megtudtam, hogy fekete kenyai apa és fehér kenzesi anya gyermeke, akik fiatalon kötöttek házasságot, amely nem is tartott sokáig. Honoluluban, Háváin született, és ott is nőtt fel. De gyermekkorából négy éve azzal telt, hogy Indonéziában sárkány teregetett és szöcskét fogott. A gimnázium után két évet töltött diákként a Los angeles nyugati főiskolán, mielőtt átment volna a Columbia Egyetemre. Ott aztán, mint elmesélte, egyáltalán nem úgy viselkedett, mint egy egyetemistas rác, akit szabadon engedtek a nagyvárosban, hanem inkább úgy élt, mint egy hegyi remete. Komoly irodalmi és filozófiai műveket olvasott. Rossz verseket írt, és vasárnaponként bőjtölt. Nagyokat nevettünk mindezen, meséltünk egymásnak a családi hátterünkről, és hogy mi terelt bennünket a jogi pályára. Barak komoly volt, de nem volt eltelve magától. A modora könnyed, de a gondolatai súlyosak. Furcsa, felvillanyzó kombináció volt. Az is meglepett, hogy milyen jól ismerte Csikágót. Barak volt az első ember a Sidlinél, aki járt már a helyi borbé a pecenyízőkben, a Fersz-Szótszájt biblia csapkodó fekete egyház közösségeiben. Mielőtt a jogi egyetemre ment volna, három évet dolgozott Csikágóban közösségszervezőként, nagyon kevés pénzt keresett egy non-profit szervezetnél, amely helyi egyházakat szolgált. Az volt a feladata, hogy elősegítse a közösségek újjáépítését, és visszacsalogassa az állás lehetőséget kínáló vállalkozásokat. A munkában sikereket és kudarcokat is átélt. Az erőfeszítésein gúnyolódtak a szakszervezeti vezetők, Ízekre szedték a fekete és fehér lakosok is. Idővel aratott néhány győzelmet, és ez, mintha felbátorította volna. Azért jelentkezett a jogi karra, magyarázta, mert a közösségszervezés megmutatta neki, hogy a jelentős társadalmi változáshoz nem csak a terepen lévők munkája szükséges, hanem erősebb törvényi szabályozások, és kormányzati szintű cselekvés is. Hiába igyekeztem ellenállni a vele kapcsolatos lelkesedésnek, egyszer csak azon kaptam magam, hogy csodálattal nézek barakra. Nem csak magabiztossága, hanem komolysága miatt is. Üdítő, szokatlan és furcsán elegáns jelenség volt. De egyszer sem gondoltam rá olyan férfiként, akivel randevúznék. Először is a mentora voltam a cégnél, ráadásul nem sokkal korábban határoztam el, hogy felhagyok az ismerkedéssel, mert túlságosan lefoglal a munka ahhoz, hogy erre fordítsam az energiáimat. Legvégül pedig, Legnagyobb felháborodásomra Barak az ebéd végeztével cigarettára gyújtott. És ez épp elég lett volna ahhoz, hogy lelohassza az érdeklődésemet, ha lett volna is. Jó nyári gyakornok lesz belőle, gondoltam magamban. A következő hetekben kialakult egy napi rutin az életünkben. Barak késő délután végig sétált a folyosón, és lehuppant az irodámban az egyik székre, mintha már évek óta ismert volna. Időnként olyan érzés is volt. Kedélyes beszélgetéseinkből kiderült, hogy hasonlóan gondolkodunk. Egymásra sandítottunk, amikor a körülöttünk lévők már majd megőrültek az idegeskedéstől, amikor a partnerek leereszkedőnek ható vagy hozzá nem értésről tanúskodó megjegyzést tettek. Ki ugyan nem mondtuk, de nyilvánvaló volt, hogy egy vérből valók vagyunk. A több mint 400 jogászt alkalmazó irodánkból, csak nagyjából öt teljes munkaidős ügyvéd volt afroamerikai. Magától értetődően kerestük egymást társaságát. Barak nem volt tipikus buzgó nyári gyakornok, mint amilyen én is voltam két évvel korábban a Sidlinnél, aki vadul építi a kapcsolatait, és idegesen töpreng azon, hogy megkapja-e a hőn állított zsíros állást. Higgadtan és nyugodtan járt kelt közöttünk, És ez, mintha csak növelte volna a vonzerejét. A cégen belül a hírneve egyre csak nőtt. Már is megkérték, hogy szóljon hozzá Bonyolult jogi ügyekhez. Valamikor nyár elején Írt egy harminc oldalas jegyzetet A társasági irányításról amely olyan alapos és meggyőző volt, hogy azonnal legendássá vált. Ki ez a fickó, mindenkit csak ez foglalkoztatott. Hoztam neked egy példányt, mondta Barak egyik nap, és mosolyogva az asztalomra csúsztatta a művét. Köszi, feleltem átvive a mappát. Alig várom, hogy neki kezdjek. Miután távozott, a jegyzetet besőjestettem a fiókomba. Vajon tudta, hogy sosem fogom elolvasni? Valószínűleg igen. Félig meddig ugratásnak szánta, hiszen más-más területekre szakosodtunk. Nem volt átfedés a munkánkban. Épp elég dokumentummal kellett megküzdenem, és nem kellett lenyűgözni sem. Akkor már barátok voltunk barakkal, Legalább hetente egyszer együtt ebédeltünk valahol. Volt, hogy ennél gyakrabban is. Egyre jobban megismertük egymást. Tudta, hogy egyházban lakom a szüleimmel, hogy a Hárvárd jogi karáról a legkedvesebb emlékeim a jogtanácsosi irodában végzett munkámhoz köthetők. Tudtam, hogy Barak úgy fajja a politikai filozófiáról szóló köteteket, mintha a strandra szánt olvasmányok lennének, és az összes pénzét könyvekre költi. Tudtam, hogy az apja kenyában egy autóbal esetben halt meg, és Barak felkereste az országot, hogy többet megtudjon róla. Tudtam, hogy szeret kosárlabdázni, hétvégenként hosszabb távokat fut, és meghatottam beszél, oahul barátairól és rokonairól. Tudtam, hogy rengeteg barátnője volt már. De most nem jár senkivel. Hittem, hogy ez utóbbit könnyen orvosolhatom. Csikágoi környezetem tele volt sikeres és egyedülálló fekete nőkkel. Bár sokat dolgoztam, emellett szerettem társasági életet is élni. Voltak barátaim az irodában, barátaim a gimnáziumból, barátaim, akiket szakmai körökben ismertem meg, és barátaim, akikkel krégrévén találkoztam, aki nemrég nősült, és a városban befektetési bankárként kereste a kenyerét. Védám csapat voltunk, és amikor csak tehettük, összegyűltünk. Hétvégenként pedig hosszúra nyúló, bőséges vacsorák mellett elújságoltuk egymásnak, kivel mi történt. A jogi egyetemen jártam néhány fiúval, de amikor visszatértem Csikágóba, nem találkoztam senkivel, aki megtetszett volna. De nem is nagyon igyekeztem. Mindenkinek bejelentettem, hogy a karrierem áll az első helyen. Ezzel szemben rengeteg olyan barátnőm volt, akik szívesen jártak volna valakivel. Egy nyár elei napon. Elvittem Barakot magammal az egyik belvárosi találka helyre, amely a fekete diplomások nem hivatalos havi összejövetelének számított, és sokszor itt futottam össze a barátaimmal. Kétség sem fért hozzá, hogy Barak jó parti, jó képű volt, magabiztos és sikeres. Sportos, érdekes és kedves. Mi más kellhet még? Azzal a meggyőződéssel libbentem be az étterembe, hogy mindenkinek hatalmas szívességet teszek, neki és az összes hölgynek. Szinte azonnal megszólította az egyik ismerősöm, egy gyönyörű és ambíciózus nő, aki a pénzügyi területen dolgozott. Észrevettem, hogy rögtön kihúzta magát, ahogy elkezdett barakkal beszélgetni. Elégedetten nyugtáztam mindezt, és elindultam a többiek felé a tömegben. Húsz perccel később, a helyiség túlsó végéből megpillantottam Barakot. Egy végtelenben nyúló társalgás fogságában az általam bemutatott nővel, aki lassan lyukat beszélt a hasába. Barak tekintete találkozott az enyémmel. Látszott, hogy azt szeretné, hogy valaki megmenteni. Nehát, felnőtt ember, mentse meg saját magát. Tudod, hogy mit kérdezett? Tért vissza az élményre másnap, amikor megjelent az irodámban. Még mindig kissé meglepve. Azt, hogy szeretek-e lovagolni, már mint lóháton. Elmesélte, hogy a kedvenc filmjeikről beszélgettek, de ez sem sült el valami jól. Barak értelmiségi volt, talán túlságosan is az, és ezt a legtöbb ember soknak találta. Talán előbb észre kellett volna estvennem. vennem. Az én világom tele volt reményteli, keményen dolgozó emberrel, akiknek új autójuk volt, akkor vették az első lakásukat, és szerettek ezekről beszélni. Barak szívesebben töltötte egyedül az estéit. Miközben a városi lakhatási szabályozásról olvasott. Közösségszervezőként heteken, hónapokon át azt hallgatta, hogy a szegények milyen nehézségekkel küzdenek. Különlegessé tette őt, hogy hitt benne. Az emberek élete jobbá tehető. Volt idő, mesélte, amikor lazábban és vadabbul élt. Az élete első húsz évében. Berrinek betézték. aztán egyszer csak valamikor felvállalta teljes születési nevét, Barack Hussein Obamát, és bonyolult identitását. Fehér volt és fekete, afrikai és amerikai, szerény volt és egyszerűen élt. Mégis ismerte a saját elméje gazdagságát és azoknak a kiváltságosoknak a világát, amely ennek segítségével megnyílik majd előtte. Mindezt komolyan vette, ez jól látszott. Tudott könnyed és tréfálkozó lenni, de sosem feledkezett el túlságosan a kötelesség tudatról. Felfedező úton járt, de még maga sem sejtette, merre visz ez az út. Én is csak annyit tudtam, hogy kötetlen beszélgetés közben ez nem derülhet ki. Amikor legközelebb ismét összejöttek a barátaim, barakot inkább az irodában hagytam. Gyerekkoromban a szüleim dohányoztak, esténként a konyhában üldögélve gyújtottak rá, miközben arról beszélgettek, mi minden történt a munkahelyen. Cigarettáztak az esti mosogatás közben is. Időnként kinyitották az ablakot, hogy beengedjenek egy kis friss levegőt. Nem voltak erős dohányosok, de naponta és csak azért is rágyújtottak. Jóval azután is cigarettáztak, hogy a kutatások kimutatták a dohányzás egészségkárosító hatását. Ezzel a szokásukkal az őrületbe kergettek engem és kréget is. Tüntetőleg köhögtünk, amikor rágyújtottak. Amikor kréggel kisebbek voltunk, Levettük a vadonatúj Newport kartont a polcról, és nekiálltunk a mosogató felett, módszeresen kettétörni a szálakat, akár a babhüvelyeket. Máskor a cigarettájuk végét csípős szózba mártottuk, és úgy tettük vissza a dobozba. Előadásokat tartottunk a szüleinknek a tüdőrákról. Részletesen elmeséltük, az iskolában miféle borzalmakat mutattak nekünk az tanórán, dohányosok korom fekete tüdejét, képeket a melkasunkban terjedő haláról. Ennek ellentpontjaként mutattunk képet rózsaszín, egészséges tüdőkről is, amelyeket nem szennyezett be a füst. A dohányzás veszélyeiről szóló üzenet elég egyszerű volt ahhoz, hogy szüleink viselkedését számunkra érthetetlenné tegye. Jó vagy rossz? Egészség vagy betegség? Az ember maga választja meg a jövőjét. A szüleink is ezt tanították nekünk. Mégis több év telt el, mire végre leszoktak. Barak is úgy dohányzott, ahogyan a szüleim. Étkezés után, az utcán közben, vagy amikor feszült volt, és kényszert érzett, hogy csináljon valamit a kezével. 1989-ben sokkal megszokottabb volt a dohányzás, mint manapság. A passzív dohányzás ártalmairól szóló kutatások még viszonylag újak voltak. Dohányoztak az emberek az étteremekben, az irodákban és a reptereken. Én viszont láttam a kutatásokat. Számomra, és minden épeszű ismerősöm szemében a dohányzás szín tiszta önpusztítás volt. Barak pontosan tudta, mit gondolok erről. A barátságunk szókimondó őszinteségen alapult, és ezt szerintem mindketten élveztük. Hogy lehet, hogy egy ennyire értelmes ember, mint te, Ilyen butaságot művel, bukott ki belőlem ismerettségünk legelső napján, amint figyeltem, hogy az ebédet egy kis pöfékeléssel fejezi be. Őszinte kérdés volt. Ugye emlékszem, csak megvonta a vállát, mintha ezzel elismerné, hogy igazam van. A dohányzás volt az egyetlen téma, amellyel kapcsolatban barakott, mintha cserben hagyta volna a logikus gondolkodás képessége akár elismertem, akár nem, valami kezdet közöttünk megváltozni. Azokon a napokon, amikor nem értünk rá személyesen találkozni, rendre azon kaptam magam, hogy elmerengek, vajon mivel foglalkozhat épp. Győzködtem magam, hogy nem vagyok csalódott, amikor nem jelent meg az irodám ajtajában. Rávettem magam, hogy ne legyek túl lelkes, ha mégis felbukkant. Éreztem valamit a fickó iránt, de mélyre temetve abbéli elhatározásom alá, hogy az életemben és a karrieremben a jövőre összpontosítok, és próbálok kerülni minden fölösleges felfordulást. Jó úton haladtam, hogy partner legyen belőlem, a Sidley and Austinnál. Ez volt minden vágyam, vagy legalábbis erről próbáltam meggyőzni magamat. Lehet, hogy én a szőnyeg alá tudtam söpörni, ami kialakulóban volt közöttünk, de ő nem. Jártnunk kellene, jelentette be Barak egyik délután, amikor már az ebéd vége felé tartottunk. Mármint neked meg nekem? Kérdeztem vissza színlelt döbbenettel, hogy ilyesmi egyáltalán az eszébe jutott. Mondtam már, hogy nem randizom, ráadásul a mentorod vagyok. Felnevetett, mintha bármit is számítana, nem a főnököm vagy, mondta, és annyira helyesnek tartalak. Barak mosolya szinte füligért, és olyan laza és józan volt egyszerre. Nem is egyszer sorolta fel az érveket, hogy miért kellene járnunk. Jól kijövünk, megnevettetjük egymást, mindketten egyedülállók vagyunk, és mindketten megfogalmaztuk, hogy bárki mással találkozunk, szinte azonnal elveszítjük iránta az érdeklődésünket. A cégnél senkit sem érdekel, hogy járunk-e, hangsúlyozta, ami azt illeti, lehet, hogy pozitívan fogadnák. Úgy gondolta, hogy a partnerek szeretnék, ha egy szép napon nekik dolgozna. Ha mi ketten összejönnénk, az növelné annak esélyét, hogy elköteleződjön a cég iránt. Úgy érted, én féle csali vagyok? kérdeztem kacagva. Csak áltatod magad. A nyár folyamán... A vállalat több eseményt és kirándulást szervezett a munkatársai számára. Olyankor körbekülték a jelentkezési lapot, hogy bárki felírhassa a nevét, aki menni szeretne. Az egyik ilyen rendezvényen egy műzikel volt, egy hétköznapi este az irodánktól nem messze található színházban. Két jegyet igényeltem magunknak. Ott ültünk egymás mellett a színházban. Mindketten kimerülten a hosszú munkanap után. Felgördült a függöny, és felcsendültek a dalok. Amikor a szünetben kigyúltak a fények, lopva barakra pillantottam. Magába ült, jobbjával a karfára könyökölt, mutatóujjával a homlokán, kifürkészhetetlen arckifejezéssel. – Mit gondolsz? – kérdeztem. Oda sandított rám. Borzalmas! Szerinted is? Elnevettem magam megkönnyebbülve, hogy ő is ugyanúgy érzi magát. Barak kihúzta magát ültében. Mi lenne, ha lelépnénk innen? Akár itt is hagyhatnánk a színházat. Rendes körülmények között nem futamottan volna meg. Nem az a típus vagyok. Túlságosan is érdekelt, hogy a többi jogász mit gondol rólam. Mit gondolnak, ha észreveszik az üres székünket. Általában véve is túlságosan fontosnak tartottam, hogy amit elkezdtem, azt be is fejezzem. Lássam a darab minden apró mozzanatát egészen a végéig. Sajnos ez diktálta bennem a kényszeres, listaírogató. A látszat kedvéért még a nyomorúságot is elviseltem. Ám most úgy tűnt, a sors összehozott valakivel, aki nem ilyen. Óvatosan elslisszantunk az összes munkahelyi ismerősünk mellett. Kisurantunk a színházból. A béborégen akkor hunytak ki az utolsó napsugarak. Nagyot sóhajtottam. A megkönnyebülésem annyira egyértelmű volt, hogy Barak felnevetett. És most merre kérdeztem? Mi lenne, ha ennénk valamit? Esét átunk egy közeli helyre, Ugyanúgy, ahogy eddig is, Én mindig egy lépéssel előrébb, Ő egyel mögöttem. Barak havai higgadsággal mozgott, Nem sietett, Főleg és különösen akkor nem, Ha sietették. Nekem ezzel szemben Nehezemre esett lassítani. De emlékszem, aznap este rászorítottam magam, hogy lassabban menjek, épp csak egy kicsit, épp annyira, hogy halljam, miről beszél Barak. Kezdtem rájönni, hogy minden érdekel, amit ez a férfi mond. Egészen eddig gondosan építettem fel az életemet, mintha valami szoros és légmentes origami figurát akartam volna létrehozni. Büszke voltam a kinézetére. De sérülékeny volt. Ha az egyik sarka kilazulna, esetleg rájönnék, hogy nyughatatlan vagyok. Ha egy másik részlet pattannak ki a helyéről, talán mindjárt látszana, hogy bizonytalan vagyok a szakmai utamat illetően, amelyre léptem, és bizonytalan vagyok mindazzal kapcsolatban, amiről meggyőztem magam, hogy akarom. Most már úgy látom, ezért óvtam magamat annyira, ezért nem álltam még készen arra, hogy beengedjem Barakot az életembe. Olyan volt, mint a szél, amely azzal fenyeget, hogy mindent szétzilál. Egy-két nappal később Barak megkérdezte, hogy a hétvégén... El tudná-e vinni a nyári gyakornokokat szervezett grillezésre az egyik szenior partner otthonába, amely a várostól északra egy előkelő tóra néző kertesövezetben állt? Aznap szép időnk volt. A tó csak úgy szikrázott az ápolt gyep szomszédságában. Az összejövetel emlékeztetett arra, hogy mit kapnánk cserébe azért, ha továbbra is. Az ügyvédi irodának dolgoznánk. Tudtam, hogy barak, küzd azzal, hogy mihez kezdjen az életével. Milyen karriert válasszon. Hozzám hasonlóan sosem volt jó módú, és nem is törekedett rá. Sokkal inkább eredményes akart lenni, mint vagyonos. De még mindig nem jött rá, milyen módon. Nem egészen párként, de jobbára kettesben járkáltunk a meghívottak között. Egyik kollégától a másikhoz sodródtunk, limonádét ittunk, műanyagtányérról fasírtot ettünk burgonyas alátával. Eltávolodtunk, majd újra egymásra találtunk. Az egész természetesnek hatott. Ő csendesen évődött velem, én viszonoztam. Egy maroknyi fiatalember összeállt labdázni. Én pedig figyeltem, ahogy Barak odaballagott lábúj közös papucsában a pálya szélére, hogy ő is behájon játszani. A cégnél mindenkivel jól kijött. Az idősebb, begyöpösödöttebb jogászoktól és a titkárnőktől kezdve az ambiciózus ifjús akik most ott kosarasztak. Jó ember, gondoltam magamban, miközben néztem, ahogy odapasszolja a labdát egy másik jogásznak. Mivel több tucatnyi gimnáziumi és egyetemi meccset néztem végig, első pillantásra felismertem a jó játékosokat. Barak hamarát ment a vizsgán. Atletikus volt, fürgén és méltóság teljesen mozgott, és olyan erőről tanúskodott, amelyet addig nem vettem észre. Nem tudtam levenni a szemem róla. Amikor kora este suhantunk vissza a város felé, újfajta fájdalom hasított belém. Július volt. Barak augusztusban fog elmenni. Eltűnik a jogi egyetem falai között. Beszippantja az ottani élete. Viccelődtünk, mint mindig. Kitárgyaltuk, hogy ki mit mondott a grillpartin, de közben egyfajta sóvárgást éreztem. Ahogy végigmentünk, a Drive déli ívén Némán vitába szálltam magammal. Lehetne hébe-hóba találkozni vele? Mennyire sínylené meg ezt a munkám? Számítana, ha mások megtudnák? Semmit sem láttam tisztán, de hirtelen ráébredtem. Elegem van abból, hogy csak várjak a tisztánlátásra. Barak a Hyde Parkban lakott. Egy barátja lakását bérelte. Mire bekanyarodtunk abba a városrészbe, tapintani lehetett a feszültséget közöttünk. Úgy éreztem, mintha valaminek végre történnie kellene. Vagy csak képzeltem, lehet, hogy túl sokszor elutasítottam már ezt a férfit. Lehet, hogy feladta, és most csak egy de rég barátnak lát, egy lánynak, a légkondicionált kocsiban, aki bárhová elfuvarozza, ha szüksége van rá. Leállítottam az autómat az épület előtt. Eltelt egy kínos, szívdobbanásni pillanat. Mindketten azt vártuk, hogy a másik kezdjen búcsúzni. Barak végül felém döntötte a fejét. Mi lenne, ha megennénk egy fagyit? kérdezte. Ekkor már tudtam, hogy valami történni fog köztünk. Egyszer végre úgy döntök, nem gondolkodom, csak élek. Meleg nyári este volt szeretett városomban. Vettük magunknak egy-egy töltsérfagylaltot barak lakásának közelében. Kimentünk vele, és kerestünk egy helyet, ahol megehetjük. Közelültünk le egymáshoz. A térdünket felhúztuk, kellemes fáradtság telepedett ránk a szabad levegőn töltött nap után. Sietve és szótlanul eszegettük a fagyit, nehogy elolvadjon. Talán Barak leolvasta az arcomról, vagy megérezte, hogy kezdek feloldódni. Kíváncsian nézett rám, Halvány mosolyjal. Megcsókolhatlak? kérdezte. Én pedig egykor előre hajoltam, és mindenki tisztult előttem.